Все готові гризти, калічити і смоктати кров. А он під брамою купка селян, ще обпалених сонцем від літа, але вже скулених, обдертих, присілих порогом, виголоднілих. Стоять з шапками в руках. Видно, ждуть пана жонци, що прийме завтра на роботу до молочення або до гуральні, хоч по п'ятнадцять крайцарів денно. Коли Євгеній переїздив попри них, вони всі, мов на команду, низенько поклонились йому, хоч, певно, ніхто з них не знав його. Пан, а вони, віку правіку, привикли низько кланятись всякому панові. Це одинока наука, одинока цивілізація, яку передав їм двір. Євгенію пригадався віршик Боровиковського «Цар природи», і в його голові, мов почали ненастанно бриніти його кінцеві строфи. Грицю, мой. Ти цар природи, де лиш оком глянеш все, пуле, паша, ліс, худопа, Звір і риба все твоє. Шапку зняв, мабуть, комісар, І бідний скулений стоїть. Чоловік, краса всіх творів, Цар землі, природи цвіт. Ах так, видно, що ця жебрачка меланхолія При в'їзді в ворота руського села Чатує не лише на нього одного чіпляється за боли і за серця багатьом людям, усякого, в кого є серце. Вона не кричить, і не стоне, і не просить, а тільки помаленьку гріже душу важкими контрастами ненастанної праці й убожества, боротьби і безплодності, змагань до світла і темноти та безпорадності. Контрасти тим важчі, що видаються вічними, неминучими, незмінними, мов закони природи. А всяке змагання до їх зміни, злагодження їх різкості, вважається чимсь диким, фантастичним, зустрічає насміх і недовірство, ворожнечу, і то не лише з боку тих, кому добре при тих контрастах, але нараз і з боку тих, що не діють у вічній тіні. Євгеній ніколи не зажмурював очей на ті непринадні боки сільського життя. Ніколи не ідеалізував собі народу. А сьогодні, під впливом останніх подій, усього менше мав охоту і зібність чинитися. Навпаки, бачилось, що тепер його зір заострився, власне, на темні і непринадні боки сільського життя. Збільшився його скептицизм щодо селянського характеру. Але сам вид тих бідних сіл, через які вела його дорога, тих куп хворостої соломи, тих подертих лахів, брудних полотнянок, сірих і бурих лиць, косматих корів, скрипучих журавлів, роззявлених коршом і гордих на дворів, будив у душі рівночасно якесь супротилежне чуття. Показувалося, проблискувало щось, мов, зеренця щирого золота в купі сірого піску. І те щось помалу кристалізувалось і виявляло себе в одному коротеньким не то реченні, не то зітханні. Ах, як багато праці потрібно. Це не була ніяка програма, не було нічого ясного і конкретного. Це був немов механічний відрух чуття, несвідома реакція характеру, привиклого до діяльності. В приложенні до того села і до того народу це була, коли хочете, пуста або майже пуста фраза. Євгеній у тій хвилі не знав і, певно, не був би безумів сказати докладно, якої саме праці треба, щоб усунути всі ті злигодні. Але його хора душа чіплялася цієї фрази, мов потопаючий стеблинки, а його енергічна уява почала з тої стеблинки будувати міцну кладку, а складки – тривкі міст. Як багато праці потрібно. Досить було цього одного загального поклику, щоб збудити в його душі цілі ряди думок, давно передуманих, Планів, по сто разів строєних і перестроюваних, і відкиданих, і знов підійманих з молодечим запалом, цілі роги мрій, бажань і поривань, звернених у один бік. Тут були й конкретні випадки правної та лікарської підмоги селянам, і плани організації читалень, каз та спілок, і фантастичні мрії про викуп панських дібр. Про нове, національне і разом з тим практично просвітнє виховання молодих поколінь. Було величезне, необмежене поле діяльності не тільки для нього одного, але для тисячів, для всієї інтелігенції. Тут потрібні і правники, і лікарі, і вчителі, і газетярі, і писателі, і декламатори, і актори, і купці, і промисловці. Все тут потрібне, що належить до культурного життя і витворюється ним. І не треба чекати, аж хтось дасть спочин, аж усе те буде готове, мов машина, яку аж в повній зброї можна пустити в рух. Кожна хвиля, кожне місце добре для почину, кожний нехай починає сам від себе, в своїм крузі, в межах своєї здібності і компетенції. Коли б тільки думка була одна, бажання однолити, бажання служити народові, а цілість, певно, зложиться сама собою. І в тій хвилі Євгеній почув у душі глибокий сором. Йому пригадалася недавня розмова з Регіною і його безумний намір – покинути все те вимрієне, випликане, підготовлене зусиллями його душі і бажаннями його серця. Покинути і занихаєти задля жіночих очей, задля блідих, болящо стиснених уст. Боже, невже це був він? Невже в його душі – на одну хвилю могла постати і випрямитись така постанова. Невже нерви могли здобути таку перевагу над розумом і надліпшою, чистішою частиною його чуття? Так, він чув, що та частина його чуття, що тягне його до праці для рідного народу, до тої важкої, ненастанної праці, повної прикрости, абнегації, розчарувань, терпінь. І хто знає, може десь там колись пізніх цвітів і плодів що та частина його чуття – краща, чистіша частина. Адже це його перший, безпосередній, святий обов'язок. Вихований, вигодований хлібом, працею і потом всього народу, він повинен своєю працею, своєю інтелігенцією відплатитись йому. Це перший заповіт, такий, від якого ніщо і ніяким способом не може увільнити його. Все, що говориться про права індивідуальності, про права чуття, про право на вживання життя і його радощю це суфізми, брахня, облудна маска самолюбства і безхарактерності, яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі, яке ти маєш право вдовольняти свої примхи і любовні бажання, коли мільйони твого народу не мають чим вдоволіти найконечніших потреб життя. А коли у тебе нема сили волі настільки, щоб зректися всіх своїх приємностей і розкошей, зробитися аскетом і слугою тих бідних та нещасних, коли ти на кожній кроці робиш концесії своєму дорогому «я», то, бодай, не бреши і не декламуй про якісь віковічні права того «я». Будь щирий і скажи виразно. «Во грі роди, родимя мати моя, живу в свинстві і роблю що хвилі Концесії підлості. Це буде щиро і правдиво.